Олег, Баскін моє прізвище. А, якщо в місті немає більше Баскіних, то татку твій відома в певних колах особа. Я ж дивлюся, тачка в тебе непогана, взагалі в таких, як твій старий, непогані тачки. Зуби об них поламаєш. Запам'ятай. Шевель націлив на Баскіна вказівний палець. Мені по зубах будь-яка тачка але є категорія людей, з якими я переважно не зв'язуюся. Зрозумів? Олег не відповів. Деякий час вони мовчки пробивалися крізь дощову стіну. Ти вгадав, порушив тишу шевель. Одному клієнтові терміново зажадалося мати машину. Від нас вимагалося знайти потрібну і перегнати йому. Решта не наші проблеми. Натрапили на одну підходящу в найвищому райцентрі. Переганяли замовнику. Цього разу Ментам пощастило. Як вони нас засікли, його знає. Коротше, мені вдалося змитися. Хлопці не закладуть тебе, певен? Кому зараз можна вірити на сто відсотків? Не хотілося б, звичайно, думати так, але який їм сенс брати все на себе? Поламаються пару днів і завалять мене, це вже гарантія. Треба на дно лягти. Веселе життя, сказав Олег. А, веселе, погодився шевель. Не нудне, оце головне. Колись мене нарешті заметуть і посадять, і в зоні я буду жити спогадами про проведені веселі часи і мріями про те, як я ще повеселюся, коли вийду на волю. Ти виявляєшся романтик. Може й так. Мені плювати, як це називається, головне, що мені таке життя до вподоби. Чув? Наче ми вже в місті. Вони справді їхали околицею міста. Була лише шоста вечора, але злива позаганяла людей по домівках. Не їздили навіть машини. Олегу раптом стало моторошно. Але коли їх обігнав тролейбус, він полегшено зітхнув. Життя не зупинилося. Ну і думки ж у голову лісуть. Він не помітив, що промовиться це в голос. Попутник здивовано глипнув на нього. «Ти чого? Які ще думки?» Так, Олегові стало ніяково. Це я про своє. Не спи за кермом, дорогий, особливо в таку погоду, тоном наставника сказав шевель. Гаразд, не мудруй. Де тебе висадити? Де небудь у районі хімкомбінату. Тут, до речі, недалеко. Коли Олег зупинив машину, шевель тяжко зітхнув. Облом же мокнути. Гаразд. Дякую, братан, виручив. Він потиснув Олегові руку І взявся за ручку, щоб відчинити дверцята Буду потрібен, ну, всяке буває Зайдеш у спорттовари, спитаєш Славка Скажеш йому, хто ти, а він вже підкаже Де мене знайти Навіщо ти мені потрібен? Здивування Олега було щирим Не загадуй наперед, раптом щось Шевель стинув плечима і вийшов під дощ Початок «Я ж казав, що ми ще зустрінемось. Гаразд, пророк Нострадаму, завалюй!» Шевель потиснув Олегу руку і прийшов до кімнати. «Ух, ти не слабо, ти тут сам живеш. Сам один. Ну, чую, правда, не завжди в самоті, але поки що серйозних претендентів на цю житлоплощу нема, так що, в принципі, хата моя. Мене вона влаштовує. Ха, мене б теж дещо подібне цілком задовольнило». «Давай музон послухаємо». Шевель передивився касети, вибрав одну і вставив у магнітофон. «Любиш депешмод?» – байдуже спитав Олег. Та так, нічого, слухати можна». Вмостившись у фателі, Шевель почав притупувати в такт музиці. «Звук прикрути», – попросив Олег, – «розмова є». «Я так і зрозумів. Якби просто музику послухати, то ти про мене б не згадав». Він перетишив звук. Олег видобув з серванта пляшку посольської і дві чарки. Ого, а розмова серйозною буде, присвиснув Шевель. На столі поряд з пляшкою з'явилася тарілка з ковбасою та сиром. З кухні Олег приніс баночку маринованих огірків. Поки він носив закуску, Шевель відкоркував пляшку і налив по-першій. За що хоч п'ємо? Поперше за зустріч. Олег вмостився навпроти гени на вслінчику. Ми все ж таки в одній школі вчилися, і думаю, що треба якось купи триматися в цьому світі. Золоті слова, братан, зараз всім треба купи триматися. Випили. Шевель виловив огірок з банки і смачно захрумкав.